كلمتان حبيبه Neizmjena hvala je zahvala subhanahu wa ta'ala i neka svala vam našeg poslanika, loma godinika Muhammadu ta'ala, alaihi wa sallam, na njegove časne ashrabe i sve koji slijede pravi put do sunnjega dana. Prošli put smo govorili o bitci na bedu, odnosno toj poglave o hijđeri i poslanikovima, alaihi sallahu wa ta'ala, vratni pogljama. Kazali smo da s ove, ovo najznačajnije bitke u istoriji, islama u životu poslanika i rasora to se nam da ih treba dobro čitati a posebno pouke pouke poznavati iz ovih bitaka. Jer ni jedan ni bitaka nisi da se naslučano i svaka sasvim nosi određene pouke koje su univerzalne i važe za sva vremena i za nas u ovim kasnim bel vremenima nakon 14 stoljeća. Prošliji put smo kažem godine o bitci na Bedru i to je bila prva bitka nakon Hidžre, a večerač smo bitci na Ubudu. Nekoliko od Isan dobroje toj bitci. Bitka se desila 15. šavuala, znači mjeseca šavuala, treće godine po Hidžri. I povod bitke je u stvari želja Kurešija i Kureševića da se osvijete muslimanima za poraz na Bedru. Zato su Kurešević spremlili veliku vojsku sa oko 3000, e, 3000 vojnika i krenuli su prema Medinu. Naravno, kao su muslimani čuli, zapravo spremili, spremili su se da se odupru i poslanik elektrisovat vrslame je imao namjeru da i dočeka u Medini, odnosno da brane Medinu. Međutim, neki mladi Asabi, mladi Asarije Zbog silne želje za borbom oni koji to to su oni koji nisu učestvovali u bici na Bedru. Žele su da izađu iz Medine i da dočekaju je li idolo poklonik iz Medine kao što je to bilo u bici na Bedru. I poslanik Alexlatsel nas posušao ni i ne u i donesena je odluka da se da se dočekaju izvan Medine odnosno kod Bdahu. To je tada bilo daleko od Medine nekoliko milja. Medina je bio, je bio mali grad, danas je to dio Umedini, oni koji su više na ovom zdanju. Ta bitka, bitka na obodu, jeli, jedna je posebna bitka, se mnogo povuka. Na strani Usmana je bilo oko 1000 boraca, 1000 mdžahida, znači tri kuta više na strani, idolo poklovnika. I u toj bitci posladnika Elisovat Vussalam je iza svojih leđa, jeli, postavio brdo, to je bila zaleđena u osmanskoj vojsci, a ispred su bili idolo poklonici, mušketci. Sleme strane bilo je poznato brdo strelaca, koji je danas dan postoje ostaci tog brda, ono je bilo prije veći sigurno. I prema najviše je predaja to je brdo koji se posjećuje iz vremena hajda brdo strelaca u malom I poslani Karijev Svrat Veslam je svat, na to brdaštu ostavio Agdolaha im. Džubeyra na Sariju sa desetak strijevanca koji su trebali da čuvaju zaleđenom, odnosno oslupicu muslimljanima. I u početku muslimljani su, jeli, muslimljani su uh, bili na domah pobjede. Skoro da su mušljici bili poraženi. Međutim, desilo se kada su ovi strijevci sa ovog brda vidjeli da muslimani pobjeđuju, a da mušljice ostavljaju velike plije, su, mnogi od njih su kazali, hajmo i mi jeli, da, da se domognemo tog plijena. Mada Abdullah ibn Džubeyj govorio mi da ne idu i sprečavaju, isprečavao ih, ali oni su krenuli ono, zaneseni pobjedom, veliki kraj bitke, gotovo je, hajmo. Abdullah ibn Džubir je ostalo na tom brdu sa još 10 strijeljaca. I onda kada je fali Džubeyli, radi Al-Blan, kažem, je bio mušljiv, kasnije je primio Islam poznati islamski vojsko, koji nikada nije izgubio bitku. Kada je vidio da je brdo strelaca, odnosno da je to vrdo ovaj, slabo čumano, on je prišao iza leđa i, i napao to vrdo. I onda su muslimani bili napadnuti, odnosno bili su napadnuti s leđa, došli je da je povijetnije. Jedan dio muslimanske vojske je počeo da bježi prava medijini. Po ostatnjih veljeh to se nam se povukao pro na vrdu Ashaba koji su odupirali branju. I ti Ashabi uh, pre svega u toj bici pokazali su posebnu hrabnost i požrtkovanje. To je bio Abu Džan. Abu Džan je radijal koji je svojim tijelom štitio poslanika Alisa Latosana. prema leđa prema nepristelju i one ovaj, strjele koje su gađali poslanika Alisa Latosana, zabijeli se od njegove liđe. Također Sad imljeni Vrklas je bio jedan od istaknutih ashraba koji je to ubranio posle nikada ih slada. To je slada mjerde. da ga ubiju. To je mi cid I zato su bili na valni da ga ubiju jer bi znali da li tako okončali. ili nisu isti Kaže Sad imljeni Vrklas je u pici na ugodu taj dan odapio hiljadu strela. Hiljadu strela Među onima koji su brani poslanika Elisla, to bilo i žena eh, Ashabika po imenu Sejba, Ansarika, jeli, ona je kada je vidjela da je poslanika Elisla, to se nam ona je ostavila napajanje ratovi i ranjenika i stale da je brani poslanika Elisla. I u ovoj jeli, bici, vidjet ćemo kasnije koji govore o bici, koju ćemo kasnije prečitati, poslanik Ali Islat Usanak bio ranjen. Skoro da su mušici došli jel, da, je, da je ubio, među njima je bio jel, i Ubej ibn Halef. Ubej ibn Halef, poznati idolopoklonik koji je naspio da ubije poslanik Ali Islat Usanak. kada je poslanik Ali Islat Usanak uzeo kopta i, i kaže ga i pogodio ga u rad. I ubio je Ubeja ibn Halef. I to je jednini čovjek. Jedini znači u borbi nepreteski vojnik koji PEG ubio poslanika Reis-Fathesa. Učestvovao u, u velikom broju takva, a nikada nije ubijao ovaj neprijatelja i koji je bio uvijek na čelu, na čelu To je bio prvi je li čovjek za pamteva dobrobe kojeg je ubio poslanik Reis-Fathesa. Znači, to je jedini čovjek koji Stari hadis prenosi je resebir Malik radijan Allahu, kaže da Lau Kusanik Alex na dlsna na Udu, ostao se sedmetricum ensaria i dvojicom porešalicha. Znaci bilo je samo direktorca. Kada su mu se idolo poklonici približili od kolega, poslanik Alex na dlsna me upitao koji ih odbije od nas za zaslužiće dženet. Ili je rekao bi će mi sud u kuđenetu. Istupio jedan ensaria, borio se sedetnio bi je. Potom su ga idolo poklonici ponovo kolega Poslanik Ali Sara Tusana je ponovo rekao koji ih odbije od nas zaslužiće čenet ili je rekao biće mi sud u gđenetu. Istupio je drugi ensarija i govorio se svedok nije ubijen. Isti krizus se ponavlja i svedok nije izgnano svi 17 sarija. Potom je lav poslanik Ali Sara Tusana rekao prosto da dvojica shama nismo bili pravedni prema našim drugovima. To jest nismo bili pravedni prema ensarima jer su svi oni jedan po jedan ginuli a ostale su porešije jeli koje se nisu pojavile u borbju. I u ovoj bici znači posebno, posebno važnu ulogu su odegrali Sarije, onih koji su stranulici Medinije. Sljedeći hadist govrlje o ranjavanju poslanika ili Sala Tosara u ovoj na Uhudu. Me smo kazali da je bio ranjen. Kaže Buhazi, prednosi da je čuo sve hribni sa, da je sa i nija. Kad je bio upitan poslanikom ili Sala Tosara ranjavanju na uhuda. Rekao je lice Allahovu poslanika ali je bilo ranjeno, bio mu je slomljenci Kutić i razmijskan šljep na glavi. Fatima radijelullahu anha poslanika ali je čerka pravala moj krv, a Alija ibne Vitali radijelullahu anhu sipao je vodu iz oklopa. Kada je vidjela da voda uzroku još veće krvarenje uzela je komad Hasuri, spavila ga, kada je postao pepe, ustavila ga na ranu pa je krv stala. Kao što vidimo, znači, od silni napada poslanika ali je slomljenim u ovom bici bio ranjen. Slomljenim je se znači, i šrem na glavu, nekim pre spominje se da je bio ranjen na obrazu da je mu ranjen. Emsrga deo Andu prenosi da u bici na uvodu Allahom poslaniku ali, salatu wa selam, slomljenci je do očnjaka i razbijena glava. Počeo je prisati krv i govorio, kako da narod koji je razbio glavu svom poslaniku selatsu se na mislovu mu se kutiče bude spašen a da ih a oni samo poziva da vjeruju u Allaha ovo jest jedna od najvećih grija nakon širkana suprostaviti se poslaniku koji te poziva istini koji te poziva vjerovalo Allahu skoro ta to je jedna od najvećih grija suprostaviti se zjetitiga namjerke mu bol bilo ili duho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 Uzmišeni Allah je objavio nakon toga ajet, jeli, kada je poslanik -e Alihi govorio ove riječi, objavio ajet, ne si rekam i nal amri šeibun, od tebe ne zavisi, da li će on, li će on pokajanje njihovo primiti. To jest, ništa ne zavisi od tebe, niti da im pokajanje primi, da ih kazni, jer oni su doista nasilnici. Sljedeći hadis govori o Džibrilovom i Mikailovom branjenju poslanika Alihi -e s.a. nam na ovudu. Prenosi se da je Sad ibn Ebi i Vakfas rad rekao vidio sam na ubodu sa desne i lijeve strane lalavog poslanika lehi arehi sarapos saram dva čovjeka na kojima je bila bijela odjeća. Nikada ih ni prije ni poslije nisam vidio. To jest vidio je Džibrila i Mikaila. U drugom predaju stoji najgrabrije su ga vrhanali. U ovom hadisu jedna posebna, posebna polka, a to je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 Ova bitka je ovi ajete nam donose mnoge povuke. Kasnije ću ih protiv, čitati dok završimo ove ajete, ove hadise koje koji su na redu i vidjet da su to zaista povuke koje, uh, koje su nam potrebne u cijelom životu našim. Sljedeći hadis govori o žestini Allahove srđbe nad onim ko, koga je ubio Allah poslanika na Jer poslanici nisu poslani da ljude rastjeruju, ubijaju i muči. Ali on onaj kome Allah odredi da ga ubije poslanik, teško njemu. Teško njemu, jer poslanika nije slatili, poslanici uopće nisu ubijali ljude. Osim u lijepnim slučajima, jeli? to se dešava u Kaže redi. Kažem Bogu Rejnera prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao žestoka je Allahova srđba nad narodom koji je učinio to njegovom poslaniku alijih sallat v'salam, on je tada aludirajući na svoj sekutić. Znači on je to rekao aludirajući na svoj sekutić. Allah poslanik alijih sallat v'salam je rekao Allah ova srđba je žestoka nad čovjekom koga ga ubije njegov poslanik alijih sallat v'salam na Allahom putu. Jer valja zaslužiti i pazite nikome ne, nikoga neće zadesti nikakvo zlo ako to ne zasluži svojim djelama.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 glavni uzrok poraza je, u stvari, a nepoštivanje narodbe lahoposlanika ne su ratosanog strane ovih strijelaca koji su čuvali u Brku. mi je rekao da ne silazi kada bi vidjeli da ih, jel, da dola na poljnom polju, da ih a, ptice napadaju, uz, da ih raznosi, kao, kao poginule na lahom putu, da ne silazi. Međutim, nisu poslušali. I vidjet ćemo, to su, jel, To je bio jedan glavni, od glavnijih razloga poraza. Jer su muslimani u početku imali dominaciju, skoro da su porazili dolom poklonike. Ova bitka sa sobom nosi mnoge i poluke, i poruke. pri svega posljedice neposlušnosti, odnosno neslušanja ladovi narodni, narodni poslanikali i svak posljednost su poraz. To je, posljedica je poraz, neuspije. Tako je u našem životu. Kada god ne budemo slušali lakve naredbe propise i propise uh, naredbe poslanika, nisu na to srano doživit ću poraziti. Ovo je ilo nemisni. Drugo obično bili izloženi velikim iskušenjima, svi poslanici, glavno e, na početku svoje misije, ali na kraju kranji ishodik konačuna pobjede je pripadao njima i njim izglednicima. To je priroda, jeli, poziv i Ne može istina odlaz uspjeti, dođete, pozivati, istinu i svi prijateljate. Ne, ne, nije to, tako to tako ne Morate biti izloženi uh, utjerivanjama u Ladoš, nazivanjama kognivnim benima, ezijetu, znamiravanju, protjerivanju, zatvaranju. Pa je bi ubijani, bilo je poslenika koji su bili ubijeni kod Izraelčana na benu Israila. To je takav put, jednostavno, to je takav put, i kao što Koran spominje večerasno, učio ovdje kuranski ajet o kojem dal ke jealna likul nabin aduvan min je tako smo svakom poslaniku je dali da ima od neprijatelja od oni slikovace i pokvarili. I tako i danas uvijek dikot se pojavi glas istine. Poziva istini uljeći se neko na nas uprotoga ko će joj se suprotaviti, podići svoj glas i svoj glas. Ja maj da to ovaj utrni i da to čestavi. To je Allahov sunnet odnosno zakon što je na zemlji. Bilo bi malo neobično i ovaj neprirodno da se jednostavno istina širi onako bez ikakvih bez ikakvih prepreka i ovaj suprostavljanja. Svečaja je svečaja pouka da a, mudrost ovog zakona kojim govori ovaj zakona je da kada bi muslimani, da su bi vjerovijesnici, poslanici i njihovi sredbenici i povjeđivali. Kada ne bi nikada bubili, u njihovim redom bi se uvuklo svašta i munafika i interešćija. I zašto Allah daje poraze vjernicima? Da bi se očistili i njihovim redom. Jer oni koji su munafice, licemiri koji su interešćija, vidjet prvi gubitak, prvi poraz, on će spolući. Kao što je bilo sa Ardolam, Ibnu, Beg, Ibnu, Serulom. I ovim ovaj, njegovim munaficima koji su bili krenuli zajedno sa poslanikom ovo ovoj bici na obudu, pa su se vratili, 300 njih, tako da na kraju 700 muslimana samostalno. I je to Allah želi da kroz poraze očisti vijednike, da vidi koji je iskren ko nije, jer na prvim neuspjesima i porazima oni koji su neiskreni, koji su licemi odustaju, odlazaju, jer nego im tu interes. Uzići namajilo šanu za svoje iskrene rođano dušetuje priprijedio veliki napadne koji je koje ne mogu oni postići i dokoči svojih djela dobrih djela zato Allah nam želao da iskušenja vjernici razna vrsta iskušenja da bi preko tih iskušenja da bi iskušenja vjernici jeli postigli i zaslužili tu nagradu te, te drežno dušet i to Allahov mudrost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 da jezije te vijednike, da im nanose boli i duševne i tjelesne, kako bi zbog tih svojih zlodjeva zaslužili, kako bi zaslužili Allahnu kaznu, odnosno kako bi zasluženo patili na onom svijetu, a vijednici time budu čišćeni, očišćeni od lija. I to je Allahna godine. Imate zlikovaca, toliko su iskvalili i uvijek, i ovim vremenima, na našem prostoru, uvijek se oni koji su najviše pokvarani i iskvarani, njima Allah dadne priliku da jezije te djernike, da im nanose boli razni tako dalje, da im nanose zulub, to je sve Allah vam da bi oni zaslužili svoju žestoku kaznu na ovom svijetu. Sljedeći radnji zgodan, to su znači uglavnom te povuke, uglavne i osnovne povuke iz bitke na Sljedeći radnest govori o neugodnosti koji je poslanik Eliehi Sala Toslana od svoga navoda. A išera deo lanak poslaniko Eliehi Sala Toslana supruga prenosi da je upiteljala lahog poslanika Eliehi Sala Toslana, lahog poslaniče, da li ti je jedan dan bio težiji od dana bitke na ubodu? Ona je mislala da je to najteži dan, poraz, veliki poraz. Rekao je, najveću mnogodnost od od tvojeg naroda doživio sam na dan Akabe, kada sam ponudio svoju misiju Ibn Agdu Jalinu, Ibn Agdu Kulali, pa je nije prihvatio. Potom sam krenuo zavrnute alica nisam došao o sebi sve nisam stiguo do karnute Aliba, podigao sam glavu i vidio oblak kako se nadio na njom. Znači, psalmika nek uh, se vrsa nam, stvarno ova hadis je vezana za njegov, uh, njegov odlazak u tajni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 Tvoj gospodar poslao me tebi da mi naredi šta želiš. Ako želiš, sramit ću nad njima dva vrda iznad meke. To su brde bukubejsi i brdo koje nasuprot njima. Allaho poslanik a.s.a. mu je rekao Nadam se da će Allah iz njihovi izvesti one koji će samo njega obožavati i koji mu neće ni u čemu širće niti. Znači poslanik a.s.a. je nakon smrti Ebu Taliba svoje žene Hatidje i znači godine tuge, pokušao da u tajfu, obližnjim Tajfu pronađe svoje srebenike. Otišao je, porozgovarao s ovim plevšinama koji se spominuju u Hadisu i oni ne samo da nisu prihvatili njegovu istinu, oni su ga provocirali, omorožavali, vrijeđali i ka istirale, jednostavno istirali s Tajfe kada je izlazio togoršćene sve bezumlike, oni su malo i djecu i svoje robe da ga građaju kamene i logučno tako su učili da su okrvavili stopala prosanika i slatas. I nakon toga vidimo poslanika njihovih slatus na imao je priliku da ih kazni, jer su brda došli. Međutim, on je smela ke brda doš jer međutim oni izabrao jeli, da im se, da im oprosti jer, kaže, je nada se da će Allah z kičmi izvesti one koji će njega obožavati i neće mu činiti, tako i bi. Džundo Bibni Sufjana Bija Langa je rekao u jednoj od tih borbi e, krvaju je prsta lamom poslanika neki se na trsama, pa je rekao ti si samo jedan prst ranjeniji koji se na, na lamom putu okrvavio. E, ovom Adisu, znači, je poukada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 Знаči znači, to misli se na na cijeva na pontiću. I kada je postali kalefi selat osen na pauna se sjdus stavio je da nego plaća. počeli su se smijati i kod od smeha. Ja sam stajao i gledao da sam imao zaštitu. Ja bih bi je zbacio sa posaniku ali je selat pa samo leđan. To vrijeme mi su bili malo borni, nisu malo zašto svojih plemena i nisu smjeli da ni da pomogu posle nikole strane. Poslanik Alihi Salat Vesanam je i je ostalo srđi i nije podizao glavu. Neko od prisutnih je otišao do Fatimira i objavila manha i obvijestio joj šta se desilo. Došla je, tada je bila djevojčica izbacila tu s njega. Potom se ukrenula njima krdećih. Kada je lamo poslanik Alihi Salat Vesanam završio namaz, podigo je glas i putio dovu protiv njih. Kada bi učio dobu proti nekoga, ponavljao bi tri puta. Kada bi molio za nešto, ponavljao bi to tri puta. Potom bi je rekao, Allah moj, tebi prepuštam Kureševče. To jest ti se sa njima pozabrdi. Ponovio je tri puta. To to je ponovio tri puta. Kada su čuli njegov glas, prestali su se smijeti. Prepali su se njegove dobe. Eko su vidla znači, će dolo poklonici. Zatim je poslani kada je sr. v.s. rekao, Allah moj, tebi prepuštam Ebu Džehla ibn Hisan, Utbe ibn Rebija, Šejber ibn Rebija, Valida ibn Ukba, po nekih predavi je Valid, Valida ibn Utbe, Umeyja ibn Khalefa, Ukba ibn Ebi Mu'ajta. Spomenuo je iz 7. ali nisam zapamtio, kaže ovaj To je Amr ibn el-Valid, kako stoji Bukhari in ukredaj. Bilo je je sedmolica. To je bilo jedan od težih dana poslaniku,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 Znači, ipak se radi o, veli, o velik dujimni utbe u Anja Hukmeha. Ovaj hadis je povuka znači, da su poslanici, odnosno da je poslanik Ali Islalat Veslana Mohamed, konkretno, da je doživljavao velika uzdobjavanja Ezijete na putu, jer istine i pozivanja na glavu A druga stvar je da, da je doma najveća ruža vidjena. To je velika povuka, mi tu zaboravljamo često I kažu, istani, dozvoljeno je dobiti, proti, odnosno proklinjati ili dobiti uh, zlikovci i pokvaranjaki koji, uh, koji se ističu u rijeđaju istini i napadanju na, na, na istinu odnosu na njeru. Dozvoljeno je protiv voliti javno, dobiti protiv njih, proklinjati njih. Znači to su, u osnovi proklinjanja nije dozvoljeno, to su izuzirci. Znači protiv tih okorili znači, zlikovaca i nevidnika dozvoljeno je voliti.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 I to, ako vas, vas Allah uzme u zaštitu, onda ste zaštićeni. A zlikovit će sigurno biti kažna još na nadunjama. Znači, iskrena doba se nadbija. To uprobajte u životu pa ćete vidjeti da, da je učinkovito i da je e e efikasno. Strpljenje poslanika nad nedačima koji su im uziralo njihovi narodi, kaže Dolabni Mesud, dragadno, rekao, ja jako da sada gledamo Allah od poslanika, njih se natresla nam kako priča, o jednom poslaniku koga je udarao u njegovu narodu, dok je brisao krv sa svog lica, govorio je Gospodaru moj, oprosti mom narodu jer on ne znao. Vidimo različitih predaje. U jednim predajima se spominje da se poslanico praštalo, a u se predaje spominje da je poslanika nisila da je dovio, odnosno proklinjao odriđeni lični spojnice. Kažu islam sklučenja je razlika da se ne može proklinati cijeli narod cijeli narod se ne može proklinjati, jer sigurno iz tog naroda će biti oni koji će povjerovati. A da je dozvoljno i treba proklinjati oni koji se ističu u zluku. vođe zla, prvaci zla, koji, su, koji uznemiravaju poslanika i na to su najbjednike koji se vode otvorno preti istine. Njih pojedinačno mogu, mogu se pojedinačno proklinjati. I uopćenito može se učiti doj, pa učite o Allahu, onišite nebjednike. To se može učiti a govoriti konkretno za neki narod to je već ovaj nije preporučeno jer u svakom narodu ima onih koji povjeruju la i ko je malo puti naopako pa čak i u nekim narodima koji su djelovi poklonički i tako i u tim narodima ima pojedinaca i grupa koja je laše Putina puti naopako to je hbd što razvršite predavanje i na sledećem dána rozna odravaza jury pos program pos pos predda pos interna.بمي